Godmorgen og velkommen til onsdagens udgave af Your Investor Morgennyheder. Udsendelsen byder på friske tal fra et af eliteselskaber. Vi bliver også klogere på, hvordan Jyske Bank Strateger ser på markedet i det næste halve år, og hvorfor Apple har sat udviklingen af en ny software på pause. Vi slutter af med et valutadyk, der kan være en fordel for de skiglade danskere. Du lytter til Your Investor Morgennyheder, og jeg hedder Laura Bitte Rosau. Hvad kommer der til at ske på markedet fremadrettet? Spørger man strategerne i Jyske Bank, kan man forvente, at aktiemarkedet, i hvert fald de kommende seks måneder, vil se store udsving. Men der kan også være potentiale at finde. Så lyder det fra Strateg i Fredslund massen og senior aktiestrateg Michelle Nørgaard. På kort sigt tror vi fortsat på, at aktiemarkedet kan stige fra de nuværende niveauer, i det flere af de makroøkonomiske nøgletalsopgørelser fra specielt USA fortsætter med at overraske positivt, og den aktuelle markedstemning er blevet så negativ, at der på kort sigt kan komme en modreaktion. Derfor vurderer banken også, at det er for tidligt at være undervægtet i aktier, og at der er rum for gode aktiekøb lidt endnu. nu. På den lidt længere bane forventer strategerne dog, at aktiemarkedet kan komme under pres i takt med at man vil se en forværring af de økonomiske nøgletal og at økonomien rammer ind i en mild konjunkturnedgang og en blød landing. Strategerne siger. Det skyldes, at finansmarkederne håber på noget endnu bedre og derfor endnu ikke har indpriset en konjunkturnedgang i aktiekurserne. Når det kommer til de geografiske områder, som Jyske Bank ser det største potentiale i, så fremhæver strategerne de europæiske aktier, hvor de anbefaler en overvægt i forhold til de amerikanske. Det skyldes blandt andet, at de er attraktivt prisfastsat i historisk og i forhold til de amerikanske aktier lyder vurderingen. Derudover har investorerne indregnet mange negative ting i de europæiske aktier, hvilket betyder, at der ikke er så mange positive nyheder til, før de kan blive løftet og få medvind. Når det kommer til vækningen mellem aktivklasserne i porteføljen, foretrækker Jyske Bank, at man har en neutral fordeling mellem aktier og obligationer, så længe selskaberne ikke har en for høj værdiansættelse. Genmaps toplinje overrasker positivt i tredje kvartal, men også omkostningerne er større end ventet, og mål på driftsresultater er der tale om et resultat nogenlunde på linje med forventningerne. Det viser regnskabet for perioden, der også indeholder præciserede forventninger til 2023 og en bundlinje, der er en del større end ventet af analytikerne på grund af store valutakurske vinster. På forhånd er en god bid af spændingen om C25-selskabets drifts taget ud i regnskabet, da biotech-selskabets partner allerede har offentliggjort salgstal for supercelleren, Darsalex mod knoglemavskraft, sklerosemidlet Kesimta og øjenmedicinen til PESA. Derfor har analytikere og investorer haft god mulighed for at sjuse sig frem til de royalties eller indtægter, som GenMap modtager af salget. Samlet steg GenMaps omsætning til 4.744 millioner kroner fra 4.087 millioner kroner sidste år. De samlede driftsomkostninger steg desuden til 2.927 millioner kroner fra 2.156 millioner kroner. Find flere detaljer om regnskabet på euronvester.dk. Apple har sat udviklingen af ny software til iPhone, iPad og Mac-computer på pause, da koncernen har valgt at fokusere på fikse udfordringer, med den eksisterende udgave af styresystemet i OS. Det skriver Bloomberg News på baggrund af en intern meddelelse fra Apples ledelse til medarbejderne. Beslutningen er taget efter, at der i de tidligere visioner af den seneste udgave af styresystemet er blevet konstateret en længere række af fejl og svagheder, og derfor er der nu fokus på at udbedre manglerne frem for at udvikle nye funktioner, fortæller unavgivende kilder også til Bloomberg News. Apples software, der ofte roses for design, stor brugervenlighed og fokus på privatliv og sikkerhed, er et vigtigt salgsargument for koncernen. Kvalitet er i fokus, og det er derfor ikke første gang, at Apple vælger at skyde nye funktionaliteter for at sikre mere pålidelighed i den eksisterende udgave. Første udviklingsudgave af det kommende styresystem iOS 18 var klar i sidste uge, men næste interne udgave er altså nu på pause. Det samme gælder for opdateringerne til iOS 17 samt den næste udgave af styresystemet til Apple Watch. Apple har afvist at kommentere oplysningerne over for Bloomberg News. Uro på børsen og et dykke i olieprisen fik tirsdag den norske krone til at falde kraftigt, skriver Berlingske på baggrund af det norske medie NRK. En norsk krone kan nu erhverves for 62 danske øer, hvilket er lavere end prisen for en svensk krone, der kan købes for 64 danske øer. Medier skriver videre, at svækkelsen af den norske valuta kan gøre det attraktivt for de danskere, der har planer om at tage på skiferie i Norge. Tirsdag dykkede olieprisen med knap 3%, og det er altså det fald, der har lavet udsvinget i den norske krone, da olieindustrien er dominerende i Norge. Det var nyhederne i denne udgave af Jørgen Vester Morgennyheder på en dag, hvor der lander regnskaber fra en stribe til 25 selskaber, blandt andet Pandora, Ambu og Vistas. Alle regnskaber kan du dykke ned i på jørinvestor.dk i takt med, at de bliver offentliggjort. Tak fordi du lyttede med.